بسم الله الرحمن الرحيم باب النبلي بن الذهب والقدى ومن اولي مغنم باب البغيان انعام وقول کی سرود سننا اولي مغنم دی باب قدما صلیب یم صلداذ انعام کی سرود او چا دیو نا چلو ور کور سکش جمهور پنیزباندی اور قوالش علوت او ظاهر رحم الله وای چې انهام د بنی نورو اشیاء نو وای چې کې حثینه شې شې خبره اوله په اول ما نرضى امم انها ورش شريش ورش وروره ور باور وروره شي ما بيوزايو انش ورور دي كده اول دي غير چکهما شاریه دی متأخرین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اول ما ما يحصل ابتداء بسبب الجهاد والقتال او جهادي په ابتداء کې په سبب د جهاد او قتال سره چې د هغلي غرمت نه چکلہ مجاہدین لارشی و میدان نجنگ و جنگ و لی اذا کابیرون کمال حسیل کی دائی تا اول مخنم و ایس داب مقابلات اغم و راحات کلی کم جبتار الحرب کی مجاہدین تا میلویی نجنبس او بزل و جرود والا الاول مره نضرب الداخل ما يحصل من الغنيمه قبل القداب قبل القدال اذا دخلات الاسلام دار الحرب فحصلت لهم غنيمه من قبل ابو قاطر بقوه الجيش اذا اول مره نضرب الداخل اغمال للجنك وهو نفسه الاحكر يرينا كافر الربي وابو ياصيلكي دې حاڅه د زړه او ذيباني په دا د صاحب دعو ون عبادت پرېزباني غنیمت او د رزق مقابلات په خاطر د او او د اولې په د صاحب د بذل <سؤال> مجهود پرېزباني مالې <سؤال> ته او د رزق مقابله د مالې یاو دغو دلوهې په دې دوهونو مسلو کې همدبوسنيب ميلان هغه مذهب د جمهور تفادمي چې جمهور پنيربان دي په نام کې صاحب او د ماې غمت نه هم ک نه او صاحب د فضل مجهود په د دووارو ممسلو کې د د په میدان د ایمامي اوځای سر تماملوبیږي چې د ما به نه وړ او دغې <متحدث> زهب ده زه هه وو د پی زونه به د نوار کې اولی مغرم د نور کې جواري په او ده زه هه وو د پی زونه به هو د نوار کې بازی شاري هينا اغه د او متأخيره اولی ما په بېره مو سلیم ميلان و دي خبره کوي چې اوله مثلا هغه مزرب ته ظهور ترې څنګه چې جمهور وایي چې ذهب اورتي ذونا انام کلام رښتیا دی مېږي او په دې مثلا کې اولې ما ننبه د موستریب ملان حضرت امامي او ظاهي عالمي اولې ما انعام شوه او په دريل د غداري اولې ما ننبه علي پیر انعام اورکور کیږي او وخت چاله چالو وجه یو ځای یو باندې پېښوځن در نه بغیر د قتال وده حدیث <الباپ> الباب ده پسوج فکر درو ده والسلام علیکم جناب چې مو چې کوم حدیث ذکر کړی دی دا ابو الجهریه جربنه جناب ذکر کړو په مکدرو کې جرتن یو مګیو یو کټوی حرسل وخت به خلقو دا خزاني چاو دیر په وګو کې وي په اته د را دي پات شر بيو شر بيو ال کارو دره تنه سونو کی امره مواويه په عبارت ته موير جنو کې وایي و قوم به بشر یو سره د اصحاب د نبيه اسلام د علي سليم شو اتئی تو بے حق <التصفيق> تمہارا اولاد والی دین تے دغه جرحی همرا فقسمھا بین المسلمین دغه تو تدین تخقیق دے پتریاں کی او افتادی میرا اور ایک روایت لدین په هیتر عرب چوکوڑی طریق تر دیونا کی مارے کی نام وران نکلو تطول الو علی سی دی جوړ بی ہوئی کبه قاری به له اني تبي تو رل الله ان له کچرته ما هر تو الله سره ونه یودره یا کول پر الله ان الا عباد الختي چې دېشته ان ما پر حکومت تل آتاي تو کرما و دات کړو او تاسو په درچه خوبت کما مالی چی چي د مالی غریبته خوبت ترې مالی پیر حکومت دوی ته کی د ماليوم شورا خبره دا اول مغرب نه غوونه اول مغرب نه غله دا بو او دا مهڅه د ورځې دی د اول مغرب ته و امام او دا ماليوم چې د اول مغرب می ځکړي مالي به د دې می ځک مالي غريمات مالي پر کبالي غريمات چې په دې رقم چې تل پکارو دا قول تومره ځله شورو شته زمانه یارې دی عليې بي تيوي چې پيش کوله په باندې جنوري د زمانه د تولد کتابه نه کړې او اپ کی زميلاو نشه طالبې <سؤال> ته منځ کارو خبره تا و اخیرا نه چې ته ځه او دې پيزره و انعام ورکول نج د می او دا اوهلی مغنمد باندې شو ورته ونه سنجي ما می الله اوج دای زادان چې مارو بی عزیذ رضی الله تعالی او باندې د امنا لا کاوندری ماری مانی او مغن ماری ذکر نکړو چې د سوده کچرتہ د سوده او کرام اور تول د مانی دو خبرې ذکر کړو یو بيداوله چې دامه لي به مري متن نه او دویم بيداوله چې دا اونري غیر د سوره نه نه هر کله چې دا حاصل کوي یو پور یو کلوبري کوي پهالو ښا چې زهاب خو د چیزونه نه نه حرام ورسوله پيږه لګا په شوي په خبره دا هبي د دې کتاب خصوصیت ته ډورې ځای کې توګه راشي دا البته شیخ محمد عوامہ چاغری کتابونو باندې سوالو والا ثاني کاف دا غب تعلیق کړه چې ظاهری ته پر رد بزاری مهم الله کی باندې تر پرده اوسې ته هاي څه کوی دا تاریخي سبب او حدیث ولا او دا کله کله په دې کتاب کې یو ستر جو مطلب او دا دي سمجه کې رابت یشلی په باندې په غور کړي یو کتابه په رښتیا مشکل بحث امتحاني باندې کریش د تپید یاد کې راشي دا دی بشړیول وای بابن پر امامی اصادی رو بشے من الفیل نفسی بابن پر بیان امام کے او و زیزارہ دمالی پر امالی غنیمت نا دفتان پر دا عام توسر چمالی پر ذکرشید مراد تینا اغمالوی چی بغیر رکیتال نا حاصل شوئی او کله کله دمالی پر اصلاف مالی غنیمت باندې ہم کی گی چنانچی دیم و کام کی دمالی پر غنیمت مراد آیا <سؤال> امام امیر دی جیهاد مالی غنیمتنا دسترنی و شیدان دی بارک مستیش نجواب داغی و عزیز دی چهید نبی علیہ السلام نبست تبل امام دی باردان دی جاین شاگد مالی غنیمتنا دسترنی و شیدان دی باردان دی باردان البتا لنبی علیہ السلام خصوصیت دو چهو مالی غنیمت دی داغان حيث او چریته صاحب د تفسیر چې دا اختیار نبی اسلام دا د تقریب د مقصد د ټول مال پردا کب چې د بیره سلام خوشي هغه غلام وي کمیری زوی اسوي او خووي کتروي دا ته تشير کوي چې راته درپیا رسول الله تعالی رحمها دغه بارک اجازه د کرام اسلام و سلام مال الغنیمت قرنه غتیوا زیراینه امر په نیابت دوی د بازار دار الله غنیمت یې سلام او غردو اخذ و برتل جنب د د اڑق د کوکنه په دې حالت کې د مدار په اړه د دې ټول سود او کومه په کې شي تاسو کې دې تاسو په ځل ځان نه د نبی علیہ په مالی غریبت کې وعالموا انما غنوا فانا لللاح فانا خمسه لللح والی حسوری والی خرباجر نمده اللان بار استبالوکتی ونور پی زمان ساریتی نمیر اسلام طارب دا خمس کی ای خب زمان سمان سمان نمیده کمراد دا خمس هم خمسل خمسل خمسل خمسل و پریح دیث منیل اکانی وشکال راستی هاگه اشکال لانه کتاس تبرست وَلَيْهِ سُلَاةُ وَالسَّلَامُ <تصفح> تماری <تصفح> غنمت کی دوئیه تیوی يَوْ سَحَمُنْ <تصفح> قَسَامِ او دوئیه خوص الحمسا او درم صحم الشفی او دیجئے کنیبیل اصلاح فتر قد حصر بان نیویش نیویش خوص الحمس نور نشن نشن هل اکتا صور بضل المجهود کی بحوالات مصدر احمد باندی و روایت سکر کلی دی فاکی وزرداء الفاز همشتان چوه اِلّا نتیبی من الغنیمتی تفادلتی مگر خوماسی او زمان اغیثت و غنیمتی دیتر خبره لگمان دولوان تیازان شوق و اشکال بیان برحال لگم سکر منگوی چیز نبیر اسلام سوئی تیوی دګو د ورالی په ترتیرا د باره ګی شارحین حضرت دا توضیح کړي ا سري صاح اختلاف کړه صدا زم د سفيد نه مې ترڅو پاره پكما مال غريب ایا پایا د ګرین ترې مې ترام په کې باندې شرکت کړي او کړه نه مې ترام شرکت نه کړي په کې دای په بازي ویټی شرکت د نبی له سلام څخه په بازي ویټی کې نه ده په 10و جنبی له سلام څخه دوه ذکر وکړو او معلوم شو چې مشترک او حواله ځان حاصل په کار دي د نبی له سلام په شدت سره دین منع وکړ با د پپویان د پاکي د للوث سره غوري په jihad کې تدازې کوله چې د دشمن سره چل وکړي او دوکه کې واچې تاریخو کې لیکل کېدل چې دانش کوله چې دا د للوث غړي او د للوث خلاف بلکې د للوث په باندې دې باب کې عبادت ترته اشاره ده سلام پرمائی انل غاجره یتن لوالماتون کی تولول او واونو د له بل طرف راځنه یوم القیامت پر د قیامت کې فیقال ویلی ویجا دی قدرت القلا <سؤال> دی بلن داغه دوه طرف د کی زیر بلن کی راځنه او درو ولوکي مقدم دا ده معلوم شی چې دا بلن کې دی جنډه چې کمدې کولار نار دکېنی دربا موږ جنډه ورو دروولې شي چې دغه چې دغه درکلې وي د خلق توجوه په پیدائش ویلې وي چې د تنقید تنقید وي غره غدر او دوکر دا جنډه په سمندر وروولې شي بنګوهره مه الله په کوکه به سوری ذکر کړي صدا مدې کوګر چان درګې او په دې کې ضرورت مړې اوبر پتره او باز روایت و ندام حدمیهم لیکلی غاجرین لیوامل قیامت عینده استیر دبور کی بیدا و دروازش دنیا کی تادا چندنکون اصور تفیقش باربوالعری دلواز خیلاف شیلاف نمونگ ازدازو خیلافی جیلوازن درچی نعوام دیوازن کمل اوزدن ولکتالی بلاتاجی فول و رسی حکمہ دیکل کرلی پاکست بودتا اغه به کمیات چا چتام دا له ودنه کړنی زبر د دې قوانين په خلاف زبر د دې خلاف نو تا دا یې خلافونو په کورې ځان دې د بیا ګور ځان دې چټي وړه چې نه چې بدلې کتاب وایو د کری امنیتان سره د له خلاف کړی وړات اول بګیزانی دې چ لو دې او پروت له پاپدي مکه چې نه شي کولې یو ځای کې د خلاف وکړو دا غیره وروګان او تاس ت تنظیم تدمی کیږي نو دا په لوست کنه دا شي چې د کې دا غټ اجنډا ولاړ وي په برخه او ورې کیږي دا پولات کې پول پول ازره کوم خبرې نه وای باب الامام استجن به برهود بان بیان امام او مشر کی استجن چ پناه کده ولې دی پر اثر به وجودی پر وضر مسندری خبری داله عام طور سره دیوم مملکت دبل مملکت سره کم معاهده کی او باغی باندې خطر کیږي د طرفین اوده اپ کو توب توب نہ دا چې کله د مملکت مشري امير او وزير نو ما ته له یو په کار دي امير د کمز دې د چا سره باندې کړي دی دو داږي پاپو کید اعظم حاضر خلاب خلاب خلاف خلاف حدیث کې امراله اندونه امام جنتهن یقین امام دال <سؤال> له یو قاتل به په طالب کې ریشه تب ماصدرې دالې چې مشریبه غتهول کولې د جن په سریبه غتهې د له وذې په سریبه غته د چا در رسول په سریبه غې تبانه کې خپل اختیار مگر کې امام دال کې او جانب د وای ابو رابیر جام کله واطی سر کوي دابا تر جلو تر نو غلام او بیا دا آزاد کړه او د دې بیره تر خادمه عزت د دې اسلام نه راوړل <سؤال> د باقی خل خداره د نګره او مدینه پس پیغام دادا دیاری دی کر گئی لے گلے عمر رسول نبی علیہ السلام تنقریج موعود نبی علیہ السلام طلکے پی قلبی علیہ السلام اور دور اجواب الی نبی علیہ السلام چہرہ مبارک کا بارے میں نوا کے اندر ہو جانا چہرہ مدینہ بیت الارض یشغل وذن و و قوبہ اوی رسول اللہ سبحانه اینی لا اخیص بلا حدی زنماتم لوز زران ماچیز رکم لوز پر اغلاوز زماتم ولا احمسل گرودان ازنی سارو ما قاسدہ انزران تدا وقوع قاسدی انو کزتائی سارکمات بین اللقوامی قوانی نوخیلہ برازی بین اللقوامی قوانی تالی چقاسد دفو عبانی او لیکن دا واپس کې ګرځي دا په دې کې هغه دې تاسو دې کې وایي چې واپس بیا وخت دا ابو ربي ابو عبد الله صلی الله علیه وسلم میرا نبی رسالت باندې سامې قاره کړو څنګه په دغه کې راوړل اوس یې څه کړو تاسو هم کومې دم کار کړو بو کېره وي اکبر دي نا باراتې کانې دپټيان مات دا قبر هم قیبت دادي در کې او قوم ته پراو نه ته ودام مقصده چې غلام ووږي بيداز چې او اوس دمسلرا له چې ايادي زمانه ته اي مملکتي کافر نا د مملکتي کافر نا یو کافر دار الاسلام ترش او دلته اسلام راړو دې کافري ايدا مو په توولې شل کې څنګه جبرابې رې تر مو امام ابو داود سيوينا هاذا كان بي ذالك الزمان وريوم لايص اب اغاز زمانه کې اوندا خبره ده چې ته مسلمان قاتل ربیر واپس وځه وجدہ ای دا اغاز زمانه کې نبی صلی الله پاک چې مقام اور کړه وتپزیره د وای تر هغه ته باندې شو چې نبی رحمت بن نبی رحمت صلی الله پاک د غصنه او داسی کشش ور کړو چې دا یې پوجا باندې د دې زمانه کې رښتوی رشتہ لهذا جکله یو کس کافر ورو ورو اوریغو او دار الاسلام تاغه داشل او د مسلمان شو نو ده دم ما سب خطر گټه بوا پس کیبه سو کو پس کی چخاتی قاصد ته دهو الهو شهید ده دهو په منظر وه کله دهو منظر پری هوو کو ده ما سب خطر شو او او ذاتي وسایل د مصرح نشته د ذات د مو سره یو کشش ته دمو کراول و دا <على> <جايز listening. على> با ممکن امام با د بیان د امام کی یکون چمی بینه او پند امام کی او بین ال <سؤال> اتیه درمیان دشمن کیا حد لوت فیسیره لا تک ای نہ او تربدا ویتا مسجد پر کی دود از تدلیل لوت عملانه کوي وا د ذکر ذکیر ریسو کم پرې کی دا وا د ذکر کلا تاسو مشات کے دا سړې ميا مې دې ټولې دې مېرنه أغوي د ماویر نه هو درومیان بمې کېلو زه د لوځ د زمانه وا اغلا پاتوا شم شونوا قريب وا خفي زه تا ماویر نه روان کلهه ضرب ملکرو د خاريو دا بو حتا تردي پوری زن قدلاحت کلو ختم شي غذا هو نو داغه او دا حرکت فوج ور کلو فجر جنم راوی ور کلا پر د پزبانی عربي او بيرزوني اب ترکی ازباني او یې بولولي الله <سؤال> اکبر الله <سؤال> اکبر او فا کل غد لا د ارچان لیله الله د ارچان لیله وفاء لازم له ط لا غدر نہ غدر کول لا, لا غدر کوم ورکو شده په لا بعت په غدر زه او ک چرتا غدر شي بلال سجده ما رو به دپ یو پاو لازمونه لا غدر اتنا غدر جائزے غدرنوے جائزاں خلقو کا تلنو اغا مشہور صحابی عمرو کعبا سو پیغام علی کو دست معاوی رضا ہوتا خوزیتی اوکلو اقتداء خبر ازنگ کے دلیلے سر ناغوی ایمان رسول <سؤال> اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ من كان بینا و بینا قومینا عادون اغسو چویر دهو دیو قوم پدر میں انکیل آواز فلا یا شد دوقتا ندی مذبوط تویی غوطی لران فلا یا حلوها و ندی قلع و یعی لران حتی انتا یا عمد را تردی چی ختم شی داغین ارسان چانی ارٹی ختم شوی نه فلا یا نمک شیب بیت تغییر لا یا شد دوقتا ندی بیت تغییر نناوی لا یا شد دوقتا ندی بیت دمره دې واهده مضبوطه ولر شي مضبوطه ولر شي خدای الفاطی درکړی د الله پیغمبر رضی کی پتريقه د مبالغه تر من غیر تغیر تغیر باقی درا و لکه ته چې بازار سلاش کې دکاندار دے نو هغه په دومره دے توې تک همیز یا دې بکري دی اصطام اقصد زیادت خونهی و مقصد دندانه چون تق قیمت تیمتی تغییر نرازی نرازی نرازیت او زندی دی پاره ادلتی هم دستی هم دستی نوی یا خمدازی کی چانیر تپورشی او ینوی ایلیهم یا و اقرد خبر اغوی تعالی سوائن اداش حال کی چیلیو کو برابرتی باندی شیل نو اپس شمائی در اصحابه کی حرامو عمل بالحدیث او خاص کر د پاکه رسول الله اما دا خبره پرې کې د لوز ما دل څنګه مستری دې د لوز ما دل نو لیکن لازم جنا قبض وي یعنی دنګل د نو لازم جنا قبض احد هغه لازم دا چې کله درته او سره لوز کړي وو او د احد زمانه نو وخت را شو نو اومو د مې اينو د زماني د ختمي دون مخکبا د ځنګي حرکتونه دراځي د دې د حرکت ورته خپل مبلغ دې نو ځنګي حرکت راو او کله چې د دې د کی حالات شروع شهر نگر کې او دره په خپل ملکي اغا یازونا الوزرا الوزن څخه باندې او دحشت پدې کې اړ نه غذر نو او اړ نه نو بل لازمی نقل لازمی ریوج نه معاويه رسول الله اوجو ټول حالن کله په دغه حرکت تر کور کې د یو مکان نبل مکان پدې کې کوم مشقت برداشت کې کوم خرچ کې دی ترې پد هغه چاته دا څو چیزا دلته را واپس کړ سمرا وجه کوم نو پریحر کتر کولا سچې او بیا مبردا حدیث او دین قص قرطوړي هر کې ما په په او پوهیدو کامیاب هو کمرانا چې پر شو دي نو پاک یو د مغایر جنت او او د کامیابی د قطباب دي په ګډې خبرې یو یو خبره پاتې دا شه د شان پشان د عمر زله تن څنګه چې عمر نه و ډا خبر اور دې یو خبر او او قرآن او یا حدیث غیر بافانه دې برابر است بعض باجو نماز او طریقې نو غدر او نقد یعهد او الله عظیم خوف دې پکې او دې وجا امر ان عمر رضی الله تعالی عنه مخکی اعزت لوز دیماً زیمانی. لان لوز ماتول بکنه اولادیو هم رو. خو خیلا بیلا بیاس. اچھا بس. پروا لیکولی المؤهد سفارج جا لوز قریت. اعزت لوز دارج جا لوز غشوی روی خرمت اویزت. نبिय ने सलाम होता है जो कतल को वाजिब के गैरिकुनी बगैर दा موجب कतल यो क موجب दा कतल شوي بغیر پاسر दाती عليه جنن رب الெல்லாம் فقد واد جننت دا شدید हुकम دخول الاولی بدترن دسته बाजी दा मंजूर को او با ژوند او با دغه پرځته ورو توګي به هر حال د واحده افیدتي باندې باون پر رسول باویان در آنال رسول جمع در رسول لفر اصحر شده ویلی شیل مراد ورقا قاسدان دی چلی یوم ملکتنا امبل مملکت قذی خبارات حمور مملکت دا احلا صدی اجلاسو نکی من داگی بارکی بارکی بارکی باسارا ذکر کئی بیدی باب کی جکم روایت روایت رویت رویت نما محمد دي صاحب شاكر سلمت من فضل فضل فضل اغاوي جما او استاد زاهد ما تعلق اول ذکر کڑا و کتاب الی ا بیروت دمت راجی سندم محمد دي صاحب حدثني محمد بن ساق الشيخ بن پنجا يقال قال تاريخ سلمت بن رسول الشعيب عام ایونی محسود و ایچماری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایرے لہوما نغزوان رسالتا کم چم اس علماء کذابرانی گریو گریو گریو گریو او دا غم اس علماء خط لگرے و نمیرے صلی ظاهره خبره ده صفاحت کې باغه ده خپلې د روغجری پیغمبري څخه ذکر کړه صلیم علیکم صاحب داغه مشهور د بنو حری په قبيله مشهور چې داود نه وده کړو او خيري حيات د نبیع اړتلاط والسلام کې مخکې او فاتنه کې السلام د دواستاد زیرا دې کړو هغه دوه تاسو چې کله نبیع صلی الله علیه وسلم په طرق نبی رحمتونو او توویرو حینه پاکه کتاب مزلم د مسلمانو حق کول <سؤال> څه ما ته بولا دا رضوان د بارکته وایې د مستری احمد دین کړل د بارکته اغه دواړو یې په ټول کما قالم د دې ټولې پټي هغه وې چې مکه درې چې هغه په همبرګنو قال ان به یې درامي اما قبر درو الله زماري په الله پتني لولا ان رسول الله تقتلوک چری دا دې نوجرې کې درځربت انا اما هغه تاسو ټول حوالوي او بینه لا قوانين قانون او قاعده د انقلاب راځي ویدی او طرف نبز طرف تا پیغامات نرزی و پیغامونوں کی دی اسلام پیغام بیان دنسی ولی کمون با سوگران و خلق ہو جنید سوگبنی زی کنید کی تعدیل دو امور و احمق محیم و راضی و بدی وجو اصادی بنیش و کتر کے دی دومن نبی علی نبی کریم خاتم النبیین دے سوچ چھ درو داو گئی درستر حوالی کی نشہ چرن چرس پرواز کے اندر ابھی ذکر دے دا حارید دیو جی ماریبو روی زی کٹ گئی تیری اپی میں مسعود رضی اللہ عنہ فاضل اگلے آو کیکل عبد خبر اور خبر چوں کی دیو کو شکایت بہ نو علینه جلال عبد الله بن مسعود رضی الله و تعالی عنه پذرکی خبر راشت ده په تور باندې ورکې زه نه سازي کوي د عبد الله بن مسعود رضی الله تعالی عنه دائم عالمي جاريته بن مظرب غریب چې د دعوه جبيره اپ دولت وردا جمعو دار رب کومل کید اوخه خپې ځانه وا یو بل خلاف غدا وخت جمع چونده پارسواله او داره بود پارسواله چې جنګونه کیده نه هاري ځایني مونږ غریب راغې دا خپلې مزدورات او د دې د زماوت اېچا د اروپین کید دوشمنی سینمانه دوشمنی میناتو আজি تیر ژومه جنده بنی هاري بواني د امامت وسېدل او دا یو مضبوطه قبيله مناسب علی ایمان کو متعلق قزا و راウト غیث کو رسول گران پیغام علی کو عورت ابو لہب بن مسعود فجی ابی دو راوت سے فصتاب طلب د کو بیو عبد الله ابن مسعود رضی اللہ عنہ چرن چر خلق و وستم صلوات و سلام علیه یانه لقد قبر ندیتو بنتا ابش غیر ابن نواح جواد ابن نواح نه چاغتو ورایته او یوه مسلمان زمام رسول الله عبد الله ابن مغرب جل الله نور د دې په باندې ورېدل غویل چې کته استاد نه نو نواح تقوا له دا خبره ورته کوله چې د تصویرې ته ځا رسول ته ته استاد اما رغو کور دیوبني کاطا او ذرا بهونکه او نه ول ستکو بازار کې ثم قال يا ابو عبد الله من اراد ان ينظر الى ابن نواح قليلا سوق جواني ګورګي ابن نواح د جل کی چاو جل شوره بازار کې بلانډ شي معلوم شوه خبره چې سوق مجرمي او آغانا سزا مستحیجن سزا و ارگوز پکار سزا چو ارگین و ارگوز پکار سکم اخسند سزان از شیره شداد نور و خلق و دپار ایو عبرت کو وزیک و دتکسن و اینو عبرت نشت مدید اکیزی بازار کی وجره او بی خلق و اجلاشی وی بودی ایندل سب بی ادیسی نکی جرائم با فقبلہ دی دمانه کی جرائم مولی اوول کوم مجرم له دادالۍ کې چې ډېر پټ ځایو کمره کې نه مجرمين زندان دي وژنه بامن پی امان لمرعت اتی امان ورکول <تصال> زنانی هرئی سوکم دی مصلا پرونتا سویل хامل شی جمهور پنیز باندی امان لمرکی موتبرد المتا امت نمیت شون شون شون او سوحنون ادادوان مالی کی منزگی او داخل برقیچ امان لمرکی بی ایزن امام نمتبرد مظیر ازن امام نمتبرد لیبار کټګم روان درې ګرټلې دي د حضرت نبي پاک صلی الله علیه و سلم په حدیثونه کړه او نه هاريو دې طالبات دا د نبي سره دراغه ترلورو دمه پخیتو طالبو ځو اسلام سره بيره سلام بشرت او طالبو دراغه مکه کې ګله پته شو نبي له سلام اعلان کړو دامي ما پای وړې شرط دوګ په لور دروازه ده چې بندې کیې له هاو وړې دۍ یاده وو یا غاوی دلالش علي رز الله ترنه هو تخپل قلب الخور فور طلاړو دپا کې دو کسان یو اړځې شام چې مو وېرو او بل یو کتو دا د خیال <سؤال> دا او دا او سره هوا ديو دا نه دا غو تر روال دي ونه ثم حريمه ترالا دانيش وني شو تاسو ديو د پېنه پېنه هيو د هيو د هيو نبي رسول وسلم په دې مکه په موکبه کې ولا کي په لکه په نبي ولا د محاسبه موقام کې ولا اغزه کی جلدواء و او تشوما و حس اغزه کی اجمال دور شویده منسکی درعای پانسا اغزه کی نبیه صلی اللہ علیہ وسلم غسل کولو پاتمردنا حجو نبیه کپلانی ولی ومپردیده پارا امی هانی رالا بخمبر علیہ السلام تبوس و پوسو السلام و اچھو او بیزانی را نبیه علیہ السلام مرحباوی اغیینا پن سبت نبي رسول بارښو سره کا تهونډیو کو رسافت پټي اوه نيبي رحمتوي چې ستادت ورځه زماده مور زه اړینه نه عمر کوي چې ته پولان قاتل نه چاره جوړ پناوي ان ها جارت ظلم د ګرڅ کې یو په پاتې په ذکرت جاری کړو ریخ بری ذکر وکړو ان یې ورین درم په دغه مو به کت اجر نامه اجر دی موږه بنا او کله اجدار کډه ولا په نور عام امر عام دی موږه عام ورخلې اغه کله چې جال <سؤال> تا عام ورخلې عام دی ورې مو ایسر جناہوں یوه د و بدنانات پناد او کولپ استعمال دی وړاند او جائز ده ګلش او دا پنا او موکبره دی را ماډم سره خبره ا ما ته مرقي مرتبر دی مرقي مصلحت تاسو په ویل چی کم کم کمزوري امرور کی ضرورت ورته دا کمزورییا کې عادت کړئ او کومې دیار ته Labba, go get it, go get it, go get it.